Ascolto dagli 87 e 9 di Onda Rossa, dunque Acqua Pubblica, il punto sul uh, movimento, su quello che è successo in questi ultimi mesi, la parola a Paolo. Sì, ben ritrovate, ben ritrovati dopo la pausa estiva, questa è la prima trasmissione in cui riprendiamo appunto il filo del discorso sulle mobilitazioni a difesa dell'acqua bene comune e più in generale anche di tutti gli altri eh, beni beni comuni. Per questo mh, mi sembrava utile mh, così fare un piccolo riepilogo dello stato dell'arte Eh, di quanto sta avvenendo appunto in Italia su su questi su questi temi. Inizierei un po' um, da alcuni temi che abbiamo già avuto modo di trattare l'anno scorso e a più riprese, direi, ai noi, perché vorrei appunto un po' ricapitolare quale, quali sono stati gli interventi del, eh, di questo governo sull'acqua, sui servizi, sui servizi pubblici che sono stati, direi, nefasti e appunto hanno di fatto messo in discussione l'esito del, del referendum 2011 o quantomeno provano eh, decisamente a mettere in discussione quel, quel risultato e quindi la volontà popolare che, che, che, fu, che fu espressa. Eh, primo tra tutti è eh, il famigerato decreto sblocca Italia che eh, appunto interviene sia sull'acqua, ma mh, probabilmente tutti ne avremo, tutte e tutti ne avremo sentito parlare perché interviene più in generale sulle questioni ambientali. da qui tutte le, le mobilitazioni che si sono diffuse sui territori eh, contro i nuovi inceneritori contro soprattutto le, le trivellazioni e le, prespo, le, e le prospezioni petrolifere sia in terra che in mare e su questo punto ci sono state mobilitazioni importanti dalla Sicilia, la Basilicata, la Puglia queste, a maggio scorso 60.000 persone eh, a Lanciano Che ricordo è una cittadina di poco più di 20-30 mila abitanti, 60.000 persone si ritrovarono in quella città per dire no a un progetto specifico che è quello del, dell'Ombrina, questa diciamo sorta di piattaforma off offshore proprio davanti alla, alla famosa e bellissima Costa dei Trabocchi abruzzese. Tra l'altro appunto proprio il 14 la settimana scorsa c'è stato un numeroso e folto presidio davanti al Ministero dello Sviluppo Economico proprio eh, con eh, la partecipazione di tantissimi abruzzesi ma anche marchigiani e con delegazioni anche da altre regioni proprio per dire no a questo progetto perché era eh, prevista una conferenza dei servizi che sembrava decisiva su questo per la, dare l'ultimo via libera a questo a questo progetto che in realtà come spesso avviene si è rinviato quindi il decreto sblocca Italia un decreto un provvedimento che interviene eh, male eh, su diversi aspetti della, della nostra vita ma interviene anche sulla sulla gestione del servizio idrico integrato quindi sull'acqua Uh, sull'acqua interviene in modo diciamo un po' così a, come si vuol dire a gamba tesa perché modifica profondamente quella che era tutta la, la disciplina in materia uh, come abbiamo più volte detto il, il territorio nazionale è stato suddiviso in uh, ambiti quindi porzioni di, di, di regioni all'interno del quale ci deve essere appunto una, una gestione unitaria del servizio cosa più che logica perché appunto eh, sappiamo che il ciclo idrico è un ciclo com complesso e che quindi va affrontato come tale in tutto il suo diciamo percorso della risorsa dalla, dall dalla captazione all'adduzione, la distribuzione e il trattamento dell'acqua eroe qui invece si interviene Eh, diciamo un po' eh, scavalcando a pie pari questo, questo, queste questioni e arrivando a imporre un gestore unico per ogni porzione di regione, per ogni territorio e, e quindi questo di fatto favorendo quelli che sono i grandi gestori già esistenti, come Acea, le grandi cosiddette grandi multitigli di Acea, Era, Irena, 2A, le cosiddette piccole multinazionali. A questo è seguito, diciamo, ha fatto seguito anche eh, nuove norme eh, inserite nella scorsa legge di stabilità, quella appunto definita, approvata negli ultimi eh, giorni del, del 2014, in cui appunto si continua sulla falsa riga del, dello sblocco Italia e quindi si vanno proprio a. favorire le cosiddette aggregazioni tra le aziende perché ora il nuovo mantra, la nuova propaganda del governo eh, rispetto appunto all'acqua, ai servizi pubblici, quindi intendiamo eh, trasporto pubblico locale eh, eh, e qui a Roma diciamo, abbiamo visto che cosa sta avvenendo con una promessa di privatizzazione nei prossimi anni di, di Atac, uno dei grandi lasciti del, del sindaco Marino a questa, a questa città E, ma anche il servizio pubblico locale è quello appunto del trattamento e raccolta dei, dei rifiuti, quindi acqua, trasporto pubblico e rifiuti sono i servizi su cui si sta intervenendo massicciamente perché sono diciamo, quelli eh, che eh, potrebbero ancora garantire delle... del profitto alle grandi lobby economico-finanziarie e quindi il nuovo mantra non è tanto più eh, obbligo alla privatizzazione come aveva provato a fare il governo Berlusconi qualche anno fa battuto dal referendum ma oggi si utilizza una, appunto, una propaganda più subdola per cui si dice che si devono favorire le cosiddette economie di scala, quindi favori, favorire la costruzione di grandi player nazionali in grado di competere sul mercato globale. Questo è un po' diciamo, il sunto della dottrina renziana in, eh, su acqua, insomma, sui, servizi, sui servizi pubblici. E quindi bisogna favorire le fusioni tra le aziende, o meglio, favorire che le grandi aziende già esistenti, quindi queste... Eh, queste grandi multiutility come Acea, e noi la conosciamo bene qua a Roma, possano piano piano incorporare e aggregare su di esse i piccoli medi gestori che sono ancora, che sono ancora pubblici per divenire appunto questi grandi, grandi player nazionali. Un esempio, noi lo abbiamo nel, nel Lazio a e Roma. proprio con Acea perché era partita, è partita e ancora in discussione diciamo si sta lavorando eh, sotto sotto per far sì che Acea possa diventare il gestore unico di tutto il lato tirrenico. Quindi eh, a partire dalla Toscana passando per eh, l'Umbria, il Lazio e sicuramente una parte della Campania e chissà poi espandersi anche nel, eh, nel, nel sud. Questo diciamo, è garantito dal fatto che Acea ad oggi già è il partner privato, per esempio, per quanto riguarda l'acqua, in tutti. i gestori umbri, in eh, tutti meno uno di quelli che stanno in, in Campania, il gestore dell'acqua di Roma, di Frosinone e anche eh, del, dell'area cosiddetta sarnese-vesuviana, quindi l'area a sud di Napoli e che eh, va verso la, la, provincia, la provincia di Salerno e quindi diciamo, già un primo piede, per potersi garantire appunto di utilizzare questo grande bacino per gestire eh, l'acqua su tutto il, il, lato, il lato tirrenico. Quindi queste sono le prospettive su cui il Governo eh, intende lavorare e sta lavorando e Da ultimo c'è stato un, un, un provvedimento che è che è passata alle cronache come appunto la riforma della pubblica amministrazione direi più che altro un grande decreto omnibus all'interno del quale c'è stata inserita anche la riforma appunto dei servizi pubblici locali però con previsioni che vanno appunto sempre nella stessa direzione ovvero ridurre il numero delle cosiddette aziende partecipate dagli enti locali Eh, con la scusa che diciamo, è un uh, coacervo di sprechi di di, di malapolitica e quindi bisogna diciamo, concentrare in poche mani eh, il, la gestione di, di, di tutti questi beni, tutti questi beni eh, comuni e... All'inizio di settembre si era, erano girate, sono state diffuse notizie che eh, si stava un po' chiudendo il governo, stava provando a chiudere il cerchio, inserendo ulteriori norme stringenti nell'attuale legge di stabilità. Dagli annunci che ha fatto Renzi la settimana scorsa e dalle bozze che stanno in giro per la rete, del testo della nuova legge di stabilità sembra che per fortuna non ci sia almeno per il momento nulla, nulla di ciò e comunque bisogna vigilare perché è una promessa che appunto Renzi ha fatto alle grandi lobby economiche e che credo, crediamo che appunto prima o poi debba, debba eh, mantenere e su questo ovviamente si è sviluppata in contrasto a tutto ciò si è sviluppata una, una forte mobilitazione Eh, da parte dei, dei comitati per l'acqua pubblica ma appunto l'ho ricordato prima tutti i movimenti per il no allo, allo sblocca Italia che ha visto appunto a partire dall'inverno scorso mobilitazioni diffuse, diffuse sui territori e il, il tentativo che c'è stato anche con una riuscitissima assemblea a um, Il 4 ottobre scorso ad Ancona, proprio quello di costruire diciamo, una sinergia e una connessione tra le diverse rotte, proprio per diciamo, rafforzarsi vicendevolmente, e quindi c'è stata un po' così eh, si è coniata la nascita di una nuova campagna contro la devastazione. E il saccheggio dei territori e dei, e dei diritti, diritti sociali e, e quindi sarà un po' compito di tutti poter contribuire al, a, allo sviluppo di questa, di questa campagna e quindi mettere in campo una serie di mobilitazioni anche nel, nel, nel, prossimo, nel prossimo futuro, nelle prossime, sicuramente già a partire dalle, dalle prossime settimane. Ci fermiamo per una prima pausa e poi magari... Scendiamo un po' più nel dettaglio anche su cosa sta avvenendo nel Lazio e, e a Roma perché ci sono notizie in parte positive in parte non, non tanto positive. Sì, prima della pausa ricordiamo che questa è Onda Rosso 87.9 in FM chi volesse partecipare alla trasmissione può telefonare al 49 06 49 17 50 e vi ricordiamo anche... la pagina sul uh, sito della radio www.ondarossa.info cliccate su palinsesto e poi su entropia massima e li potrete trovare, ascoltare e anche scaricare le registrazioni delle precedenti trasmissioni ascoltiamo Mr. Pink la carica E allora riprendiamo con uh, una notizia che riguarda il, il Lazio. Eh, come ricorderete eh, nel nel marzo 2014 fu approvata appunto una legge d'iniziativa popolare per cui si erano mobilitati eh, sia cittadini con una raccolta di firme, ma anche Eh, diverse decine di comuni e una legge diciamo innovativa eh, e importante perché apriva la strada alla ripubblicizzazione dell'acqua quindi ad una a un ritorno ad una gestione pubblica nel Lazio che però necessitava di una sua eh, attuazione Renzi ovviamente non si è fatto mancare di eh, impugnare di fronte alla Corte Costituzionale questa legge per cui è, è stato necessario eh, produrre al alcune eh, modifiche che la mettessero appunto al riparo dal, dall'eventuale conflitto eh, in, alla, alla consulta. Proprio il, a fine del 30 settembre eh, è stata approvata dal Consiglio regionale questa legge che appunto eh, mh, approva e apporta piccole modifiche alla legge sull'acqua pubblica e quindi di fatto Renzi ha ricevuto un nuovo stop. Per arrivare a questo risultato e quindi diciamo mettere in sicurezza la legge eh, c'è stata necessaria una forte mobilitazione perché la, la regione sembrava Eh, diciamo così essere immobile di fronte all'attacco del, del Presidente del Consiglio e del Governo e si è dovuto occupare il Consiglio regionale una volta ma soprattutto poi presidiare costantemente con uh, numerosi attivisti appunto la discussione affinché non ci fossero trappole o trappoloni nell'avanzamento nell di queste modifiche e soprattutto che non venisse stravolto il senso del, di, quella, di quella legge per cui oggi possiamo essere contenti che eh, abbiamo una legge che può essere applicata ma soprattutto che deve essere applicata in tutte le sue eh, disposizioni perché se diciamo Arriverà a, a una, una sua attuazione completa, potremmo dire ciao ai gestori privati che oggi sono uh, attivi qui nel Lazio, a partire da Acea, uh, per così come la conosciamo, appunto, un'azienda che specula di fatto sul. Uh, Sul diritto umano per eccellenza che è il diritto all'acqua e su questo mi aggancio all'altra notizia come coordinamento romano acqua pubblica partecipiamo alla rete eh, per eh, diritto alla città una rete che mette insieme diverse realtà a partire da diversi spazi sociali che come sappiamo sono sempre più sotto attacco negli ultimi mesi o anche anni E, e già appunto a partire dall'anno scorso abbiamo attivato appunto una campagna contro i distacchi e, e l'apertura di sportelli eh, informativi sui, sui distacchi del, dell'acqua e appunto la notizia è che a partire proprio dall'inizio di novembre riapriranno questi sportelli soprattutto perché siamo venuti a sapere da eh, piccole talpe dentro ad Acea che si stanno preparando 13.000 distacchi su questa città del, uh, dell'acqua e quindi diciamo sarà un, uh, un qualcosa di molto pesante che avverrà uh, nei confronti di tanti cittadini che sono in difficoltà nel pagamento delle, delle bollette che quindi rischieranno di trovarsi appunto, senza acqua da un giorno all'altro e soprattutto diciamo, uh, è stato dato mandato uh, ai tecnici che andranno a fare questi distacchi che laddove trovassero degli Abusivi di qualcuno che magari già l'ha subito nel passato e si è riallacciato perché appunto non poteva far a meno dell'acqua eh, di eh, provvedere all'immediata denuncia al commissariato di zona, quindi una, diciamo, eh, un imbarbarimento da parte del, di Acea eh, su, questo, su questa eh, questione. E, e, mh, ultime due questioni per poi passare a un altro tema che è stato richiamato anche prima nella rassegna stampa eh, passiamo a un livello europeo e una notizia importante di, di inizio settembre è che appunto il Parlamento europeo ha votato una risoluzione diciamo, semplificando a favore del diritto all'acqua, forse ricorderete che l'abbiamo detto più volte che nel 2012 e 2013 si appunto portò avanti a livello europeo una, una campagna eh, di raccolta firme per chiedere alla Commissione di legiferare a favore del diritto umano all'acqua in, uh, in tutta la comunità eh, europea e furono raccolti oltre due milioni di firme E, ma la risposta della Commissione europea a tutto ciò fu un po' diciamo per all'italiano, cioè scaricabarile, dicendo che mh, non, eh, non era sua competenza ma riguardava di fatto i singoli Stati. In realtà, eh, più volte abbiamo sventato direttive europee che cercavano di imporre la privatizzazione dell'acqua e dei servizi pubblici, quindi era evidente che invece la Commissione poteva eh, diciamo disciplinare e eh, emanare leggi. normativa eh, a riguardo e per cui il Parlamento su pressione del appunto, della de, della cosiddetta società civile, ma di tante organizzazioni e movimenti sociali, soprattutto diciamo sull'acqua del Sud Europa, perché ci sono movimenti reali a favore e difesa dell'acqua in Italia, vabbè, lo conosciamo bene ma anche in, in Grecia e, e in Spagna e alcune organizzazioni anche del eh, centro e nord Europa si è arrivate a fare una pressione sui parlamentari affinché appunto venisse approvata una risoluzione con cui chiedere all'Europa di eh, smetterla di premere eh, e promuovere la privatizzazione dell'acqua soprattutto di eh, così, muoversi per una legislazione a carattere continentale Che prevedesse eh, eh, il fatto che il diritto umano all'acqua diventi una, una realtà e cosa di cui parleremo più nello specifico dopo. anche di eliminare qualsiasi riferimento all'acqua dal trattato TTP il trattato transatlantico di libero di libero commercio che appunto affronteremo nel dettaglio nell'ultima nell nell parte della, della trasmissione e quindi è un passaggio importante questo perché eh, sappiamo che il Parlamento europeo conta il giusto in quanto organo elettivo giustamente non, eh, non ha grandi poteri però dal punto di vista politico è importante importante che si sia espresso con un voto, seppur a maggioranza ma appunto dando un'indicazione precisa alla, alla Commissione su come muoversi in materia di, eh, di acqua e, mh, ultima questione che voglio ricordare perché magari dopo non avremo tempo è che come Movimento per l'Acqua stiamo organizzando proprio per parlare diciamo, di tutti questi temi Eh, quindi difesa dell'acqua e dei beni comuni eh, stiamo organizzando una, um, una due giorni di dibattiti e di riflessioni il 7 e l'8 novembre al uh, Mille Piani working che è questo spazio uh, a Garbatella uh, diciamo praticamente a, a fianco al, alla strada E il 7 e l'8 novembre quindi sabato e domenica una serie di dibattiti proprio per eh, inserire tutta la questione delle mobilitazioni della difesa dell'acqua e dei beni comuni all'interno della della crisi eh, provare a fare anche un ragionamento a come a quelle che sono le connessioni tra appunto una gestione possibilmente pubblica o per contro una gestione privata rispetto a quelli che sono i cambiamenti climatici e quindi a tutto quello che guarda alla COP 21 di Parigi di, di fine, fine novembre inizio dicembre eh, ci saranno rappresentanti da tutta Europa per parlare e, e rac farci raccontare quelle che sono mobilitazioni importanti di resistenza contro la privatizzazione dell'acqua eh, per esempio eh, tanti ci sono state mh, manifestazioni con decine di migliaia di persone per esempio a Dublino contro provvedimenti del governo eh, con cui provavano a imporre appunto una, una privatizzazione della gestione dell'acqua, eh, ci sono esperienze anche che, importanti come quelle che vengono da Barcellona, e la nuova Amministrazione, il nuovo corso che sta prendendo quella, quella città, e poi in ultimo uh, una, un dibattito con cui si chiuderà la due giorni, eh, in cui abbiamo appunto provato a mettere a confronto rappresentanti di diversi eh, movimenti sociali. Eh, quindi quelli sul no allo sblocca Italia sulle questioni dell'attacco ai diritti del mondo del, del lavoro movimento per la difesa della scuola eh, pubblica e, mh, un rappresentante del laboratorio per lo, lo sciopero sociale di, eh, di Roma e appunto un rappresentante del movimento per l'acqua proprio per, eh, per capire come nessi e eh, alleanze possibili possano rendere maggiormente efficace e quindi anche strutturare provare a capire se c'è la possibilità di strutturare percorsi comuni su, uh, su, alcune, su alcune questioni e quindi vi ricordo appunto uh, questa due giorni per il diritto all'acqua per il diritto al futuro a Gorà dell'acqua e dei beni comuni il 7 e l'8 di novembre al Mille Piani co-working a, a, a Garbatella e sul sito appunto del, del forum dell'acqua eh, trovate in, nel dettaglio il, il programma io mi fermerei qui e, e parleremo poi appunto di quello che è il TTP e delle mobilitazioni che ci sono state proprio la scorsa settimana molto importante quella di Berlino che ha visto scendere in piazza oltre 250.000 persone proprio per dire no a questo trattato e quindi a, fra pochi minuti We'll okay. Riprendiamo con la diretta e appunto per parlare del, del, dello sviluppo della campagna internazionale contro il TTP, ma non solo, anche contro altri trattati internazionali come il TISA, il CETA e siamo in collegamento con Marco Bersani proprio perché vorremmo fare un punto della situazione perché da una parte eh, mh, sono ripresi appunto eh, i confronti eh, a livello per così dire istituzionale a Miami e già prima nella rassegna stampa eh, Giangi lo ricordava e quindi per sapere se trapela qualcosa da, da Miami e perché la settimana scorsa dal 10 al 17 eh, c'è stata appunto un, un, diverse giornate, una settimana di mobilità azioni proprio contro il TTP e a che punto siamo con uh, le, le mobilitazioni cioè dove siamo arrivati perché siamo arrivati a diciamo una mobilitazione anche a tratti impressionante per quello che che conosciamo attualmente in Italia a livello di mobilitazione sociale sì pronto sì ci senti sì sì. sì sì ciao a voi che ci ascolta ma eh, diciamo che oggi la... Noi della campagna diciamo così sono aumentati gli squali in Florida perché è cominciato a Miami il nuovo round negoziale fra i tecnocrati dell'Unione Europea e quelli degli Stati Uniti e, e iniziano oggi un, un round molto difficile per loro anche perché è stato un successo la settimana di mobilitazione a cui tu accennavi che si è appena conclusa Perché sono state consegnate 3.250.000 firme all'Unione Europea, perché c'è stata una grande manifestazione a Berlino, oltre 200.000 persone e perché ci sono state iniziative in tutte le città eh, d'Europa e questo sostanzialmente comincia a pesare dentro le difficoltà che i negoziatori incontrano. Il round che inizia adesso a Miami è il penultimo di quest'anno, ne vogliono fare anche un altro a dicembre. perché stanno tentando sostanzialmente di stringere i tempi perché vorrebbero chiudere ovviamente oramai non hanno più l'illusione di chiudere l'intero negoziato ma alcune parti prima che cominci la campagna elettorale negli Stati Uniti, quindi diciamo entro marzo 2016 e tuttavia oltre al fatto che eh, la campagna sia in Europa che negli Stati Uniti sta salendo in intensità hanno delle difficoltà interne molto grosse eh, in particolare eh, si prevede un, uno stallo anche in questo round eh, su alcuni punti significativi uno è la famosa, il famoso ISDS, cioè il meccanismo di arbitrato commerciale con cui le imprese multinazionali possono chiamare in giudizio gli stati, perché l'iniziale formulazione eh, è stata modificata dall'Unione Europea, tra l'altro con modifiche ridicole secondo il giudizio che diamo noi della campagna eh, e però il paradosso è che le, gli Stati Uniti non accettano queste modifiche perché dicono ma cosa spieghiamo noi a, ai nostri investitori che la cosa è rimasta uguale e sostanzialmente sta cambiando solo il nome c'è poi tutta la partita su eh, gli appalti pubblici nel senso che l'Unione Europea mette a disposizione delle aziende statunitensi Eh, tutti gli appalti pubblici e quindi tutta la tematica per esempio dei servizi pubblici e chiede reciprocità e gli Stati Uniti su questo nicchiano perché saranno anche il paese del liberismo ma per esempio l'acqua negli Stati Uniti è in gran parte eh, gestita dal pubblico e così molti altri servizi. Eh, C'è una partita sui servizi finanziari dove sono ancora le multinazionali europee che spingono perché vengano eliminate le norme per quanto minime introdotte dopo la crisi della Lehman Brothers del governo Obama e sul versante opposto eh, gli Stati Uniti spingono su tutta la questione della sicurezza alimentare, degli OGM, eh, del, del minor riconoscimento possibile dei cibi eh, di origine controllata, DOP, DOC eccetera Quindi diciamo sono, sono molte le partite su cui si è molto lontani dall'accordo e per esempio anche l'ultima vicenda Volkswagen, eh, senza fare troppo complottismo, però sembra che mh, sia stato sostanzialmente eh, un tiro mancino giocato dagli Stati Uniti sulla Germania, un po' per dire quando voi dite gli standard europei vi dimostriamo voi, noi cosa sono i vostri standard europei cioè frutto di trucchi e, e di reati e ovviamente questo ha inacidito anche le relazioni per cui diciamo per noi si apre un round che speriamo favorevole nel senso che si chiuderà con un nulla di fatto e quindi un ulteriore ritardo e quindi anche il negoziato complessivo eh, registra eh, una battuta d'arresto Che non si possono permettere perché la campagna sta finalmente salendo anche in Italia, ne cominciano a parlare i grandi mass media e quindi mm. si diffonde eh, la sensibilizzazione su cos'è il TTIP. E una, una domanda. Perché, eh, diciamo, in Germania eh, diciamo, si è riuscito a costruire una sorta di coalizione tra diverse realtà sociali, credo anche sindacali, organizzazioni ambientaliste e quant'altro, che appunto ha portato in piazza 250.000 persone su un tema che... voglio dire appunto tu dici in Italia in, si inizia a parlare sui media mainstream ma certo siamo ben lungi e, e la campagna diciamo ha una sua diffusione ma siamo ben lungi da arrivare a, a poter portare in piazza decine di migliaia di persone ecco qual è la differenza mh, tra noi ma anche altri paesi d'Europa e la Germania che invece appunto registra un un'attivazione un su questo tema eh, in, in, impressionante Beh, eh... richiederebbe un'analisi molto più complessa però diciamo, alcuni, alcuni elementi che mi vengono in mente sono questi uno è il fatto che eh, in Germania si discute di TTIP da molto più, di, molto più tempo che non in Italia per esempio le elezioni europee dello scorso anno in Germania sono state tutte giocate sul TTIP eh, cosa per noi incredibile nei cosiddetti talk show nei cosiddetti confronti televisivi il tema era... il ruolo della Germania dentro, dentro il TTIP, per cui diciamo la diffusione è stata immediata e in seconda battuta eh, i mass media tedeschi, francesi, comunque di altri stati sono molto meno provinciali e molto meno istituzionali della media dei nostri, dei nostri mezzi di informazione. cioè il paradosso ancora sulle elezioni europee anche in Francia lì purtroppo grazie soprattutto alla Le Pen che ha posto il tema si è discusso di sì tipo durante le elezioni europee mentre da noi si discuteva di Renzi Grillo e non ancora Salvini perché non c'era ancora ma insomma il dibattito era tutto legato a eh, una questione molto provinciale in realtà la coalizione in Germania si è formata così come timidamente si sta formando in Italia ma in Germania ha saputo subito costruire una forte mobilitazione sociale, secondo me anche perché è venuta subito dopo l'esperienza del lice sull'acqua che in Germania ha avuto un impatto straordinario, cioè eh, io credo che diver diversamente dalla storia del nostro paese dove le raccolte firme sono diciamo storiche In Germania l'iniziativa dei cittadini europei sull'acqua che ha raccolto 1.800.000 firme in tutta Europa ma 900.000 in Germania è stata vista dai movimenti tedeschi ma anche dai sindacati tedeschi come uno strumento di grande sensibilizzazione sociale e mobilitazione sociale e quindi tutta quell'energia che si è prodotta in quella fase Eh, ha potuto scaricarsi quasi automaticamente o quasi immediatamente sul TTIP producendo un vero e proprio movimento che eh, è la, la punta di diamante della rete europea contro il TTIP noi scontiamo non, non tanto un ritardo eh, diciamo sulla mobilitazione ma un ritardo sul fatto di come le persone oggi eh, vivono la crisi in una maniera con una percezione di sfiducia nella possibilità di cambiare, per cui un tema come il TTIP che richiama eh, elementi globali, quindi difficilmente collocabili nella vita quotidiana delle persone anche se poi invece incideranno pesantemente sulla vita quotidiana delle persone, è più complicato riattivare le persone eh, su un'idea che sostanzialmente ragiona su un cambiamento che non è qui ed ora immediato, ma che ragiona anche in parte sui massimi sistemi come è giusto che sia, però occorre anche dire che circa un, un anno e mezzo fa in Italia erano forse dieci persone che sapevano che esisteva il TTIP, oggi esistono centinaia di comitati nei territori e territorialmente c'è un lavoro molto forte, certo non c'è ancora la capacità di costruire per esempio mobilitazioni certo. come quella di Berlino e speriamo di poterci arrivare. Certo. Senti, ho ancora un paio di domande una diciamo, molto semplice perché ehm, per sgombrare il campo da dubbi perché appunto è stato per così dire eh, approvato un, un accordo di libero scambio che ha un nome simile eh, ma che riguarda appunto il Pacifico che è il TPP No? Sì. questo proprio nelle scorse, nelle scorse, nelle scorse settimane che è un po' l'analogo l'omologo del TTIP eh, diciamo che ci riguarda sì diciamo che eh, ci sono diversi tentativi in diverse direzioni il TPP cioè l'omologo sul versante dell'oceano pacifico del TTIP che invece è il partenariato transatlantico è stato approvato recentemente ed è un accordo che coinvolge eh, i paesi che si affacciano sul Pacifico ovviamente con la promozione degli Stati Uniti Paesi che sfacciano sul Pacifico, ad eccezione della Cina. Questo ci dice anche come dietro accordi che vengono passati come semplicemente accordi commerciali ci stanno anche motivazioni geopolitiche. Con questo accordo gli Stati Uniti cercano di legare a sé una serie di economie in, funzione, eh, del, del, in particolare dell'Asia e del diciamo in generale del Pacifico in funzione anticinese. Quindi sono, stiamo parlando di ben di più che piccoli accordi per Eh, liberalizzare lo scambio di merci stiamo parlando esattamente di anche di una riorganizzazione dei, po dei poteri a livello globale va detto che il TPP è stato approvato dopo cinque anni quindi negoziato molto prima del TTIP e che comunque anche l'approvazione non è ancora eh, la sua attuazione perché poi dovrà essere ratificato da tutti i paesi e quindi siccome anche lì timidamente è nata una rete contro il TPP eh, è possibile che qualche intoppo eh, lo si riesca a mettere anche lì c'è poi l'accordo, già anche questo già approvato tra Unione Europea e Canada che si chiama CETA che dovrà essere votato dal Parlamento europeo probabilmente nella prima parte del 2016 E quindi la campagna contro il TTIP spinge anche, diciamo ha come obiettivo il fatto che il Parlamento europeo bocci anche quel trattato che ovviamente è simile a quello degli Stati Uniti, cambia solo diciamo la dimensione dal punto di vista economico e politico del fatto che un accordo è con gli Stati Uniti, l'altro è con il Canada. C'è un ulteriore accordo, anche questo sempre negoziato in maniera segretissima, che si chiama TISA e che coinvolge tutte le economie Eh, dei paesi eh, diciamo tutti i paesi che hanno una forte economia di servizi il TISA è esattamente il tentativo di liberalizzare tutti i servizi pubblici questo accordo segretissimo è stato rivelato grazie ai fuorilegge di Wikileaks che hanno cominciato a mandare in giro documentazione e quindi anche su quello si sta lavorando tutto questo per dire che siamo in una fase in cui stanno tentando di riorganizzare l'economia e la politica dei pianeti secondo i desideri delle grandi multinazionali dei grandi interessi finanziari lo fanno ora dopo che per vent'anni ci hanno provato senza riuscirci quindi hanno fallito con il MAI hanno fallito con il WTO hanno parzialmente fallito con la direttiva Bolkestein in Unione Europea adesso ci riprovano approfittando della crisi ma eh, la partita è ancora molto aperta ed in particolare sul TTIP eh, è possibile fermarlo Senti, l'ultima proprio ci abbiamo, oh, oddio eh, non, eh, meno di un minuto eh, le prossime mosse e iniziative se ci sono già in programma sul TTP No, prossime iniziative immediate non ci sono se non il fatto che continuano le iniziative territoriali eh, probabilmente metteremo in campo un'altra settimana di iniziative nel momento in cui si avrà Se lo confermano il prossimo round, che dovrebbe essere intorno a dicembre, Dicebri. comunque allora. chiunque vuole avere informazioni c'è il sito che è -t -t italia, e lì trova tutte le informazioni nonché i contatti locali, nazionali, eccetera. Benissimo, grazie mille per uh, tutte le informazioni e delucidazioni che che ci hai dato e sicuramente ci aggiorniamo poi prossimamente anche su su questa su questa importante campagna. Grazie ancora grazie per a voi il e che ci ha ascoltato. Ciao. Ciao. ciao. e Quindi siamo arrivati proprio alle 21.01, quindi abbastanza puntuali, chiudiamo qui questa prima puntata appunto sull'acqua bene comune, l'acqua pubblica qui a Entropia Massima e noi ci ritroveremo quest'anno con una cadenza un po' più dilatata nel tempo a dicembre per rifare magari un punto e parlare sempre di questi temi. A presto a tutte e tutti.